Mondja, hogy... Igen, tehát Az enyém a és hogy ezt a kerekasztalt vezessem, azaz gyakorlatilag én vagyok az egyetlen, aki a mai folyamán csak kérdéseket fog föltenni, és nem fogja kifejteni a véleményét. Röviden bemutatnám a megjelent vendégeinket, talán Janszert Fügessel kezdeném, akit az SF Portál mitap ismerhetnek onnan, hogy tartott egy előadást, Független Könyvkiadó, Független Könyv Alvasók címmelit. Egyébként a Prospero Könyvei könyvdistribúciós Kft.-nek az ügyvezetője. Szilter Farkas... Szilter. <gül> Sridler Farkas a Galaktikánál a terjesztéssel foglalkozik. Talán többen találkoztatok azzal, hogy a Galaktika EPUB-formátumban elkezdett novellákat, e novellákat publikálni. Kulcser tibor talán még kevesebb embernek kell bemutatnom. A Coolsoftról 2009-ben két információval a hétköznapi újságolvasó ember is találkozhatott. Az egyik, hogy ment a cég, a másik pedig, hogy elnyerte az év legjobb munkahelyedíjat a kis és középp kategóriában. És idén megint, akkor ezek köszönöm. Um, ami miatt ugye a kultsoft a jelenlitei számunkra rendkívül megtisztelő, az, az egyik az, hogy Ipad forgalmazásba is kezdtek és fejlesztenek is rá. Az első magyar nyelvű olvásó szoftvert, az úgynevezett KS reader készítették el. Másrészt Kult a Bookmania.hu, Bookmania.eu könyvekkel foglalkozó weboldalt is létrehozta, amin többek között például Ellen a művei el jelenleg lesz kínűvesen letölthetőek. Ha Szélesi Sándor-t valakinek be kell mutatnom, a társaságba, az most el a termet. A többszörös zsóodnosdíjas, európai sci Antoni Sínárd néven publikáló szerzőt, talán a Misterius Universe sorozatról ismerhetik a legtöbben, aminek van egy lájtosabb, jól kecsikenc nevű karakter, állító vonala mellett, egy kicsit talán komorabb és komolyabb a kommentestvéreket véreket a középpontba helyező része is. Mert azt szerintem szintén nem kell bemutatni, hiszen ő ezt a rendezvényt, tehát valószínűleg találkozhatatok már vele. Mi az, aki Csún remélhetőleg új egyelőre még titkos terveket fog megosztani az az coming out fog. A, aki az egykünyvekról hallott Magyarországon, az valószínű dvorki is hallhatott, az egykünyvolvasó.plog.hu címen futó blogja, a meghatározó szalkirodalma ebben a kérdésben. Um, ha megengedtek egy személyes véleményt, akkor azt gondolom, hogy Tvó igazából az, aki, aki az elkönyvek felhasználójából egyszer csak eljutott az elkönyvek gyártásához. És ami nekem különösen szimpatikus például, hogy ahogy változott ez a terület, úgy képes volt akár a korábbi véleményét is revidálni, mondjuk az EPUB és a Mobipocket közötti esélylatolgatásban fogalmazunk így hogy valami fajta löketet megpróbáljuk adni ennek a beszélgetésnek, kiválasztottam öt darab témát, amit a beharangozóba is közzétettem, és ezen kívül, hogy miről lesz ma szó, ezt igazából nem én szeretném meghatározni, hanem elsősorban nagyobb részt a vendégénkre bíznám, másodszorban pedig a közönség aktív részvételétől függ szerintem, de talán ezzel kezdjünk, és akkor meglátjuk, hogyan alakul. A Galántai Szoltán előadása után szerintem az első kérdés, amin el kell gondolkozunk, az az, hogy fogunk olvasni. Erről én megpróbáltam válaszokat összeírni, és gyakorlatilag jelenleg úgy néz ki, hogy bármint. Tehát a papírt azt nem írja le szerintem senki. Az einkes eszközök azok nagy ütemben terjednek. Aki tabletet fogott kezében azt tudja, hogy azon is lehet olvasni. És arra kérném a vendégeinket, hogy igazából a, a magyar helyzetre vonatkoztatva próbálják meg, megtippen, vagy osztják meg, osztják meg velünk a gondolataikat, hogy Magyarországon BIM fogunk könyvet olvasni. Oké, okay. ah, én nagy barátja vagyok az elolvasásnak, de azt hiszem, hogy a papír még nagyon-nagyon sokáig itt lesz. A kockák azonban mindent a fognak, és minden elolvasni fognak, ami éri őket. És a kockák és a civilek között találhatók szerintem azok az emberek, akik kísérleteznek, akinek esetleg új ötletek a kezükbe kerülnek, mondjuk egy jobb telefon, vagy Pédia, vagy egy navigációs eszköz, mert mindenre, de tényleg mindenre föl lehet hegeszteni olvasni valót. Aki olvasás áll, az a hűtőszekélyben is olvasni fog. Nővel. Ez nagyon nincs mit hozzátenni. Én, én azt mondanám, hogy igazából, a, majd, hogyha lesznek elkönyvki azok remélhetőleg, akkor nekik lesz az a, az a felelősségük, hogy minél több eszközlel elérhetővé tegyék azokat a, az olvasmányokat, amiket szeretnének, hogy a vásárlók megvásároljanak. Szerintem a Füldőkárban mindenféleképpen könyvet fog az ember olvasni. Aztán, hogy mit vagy min fog olvasni azt követlenül, az tényleg már csak a hozzáállásától, illetve a kiadóktól függ. Ugye a, a, én a dolognak az írói, írói oldalát képviselem. Reményeim szerint a könyv is megmarad, és az e-könyvek is szépen lassan betöltik a piacot, úgyhogy szerintem mind a kettő illetképes modell lesz egymás mellett. Én egy példát hozok föl, Ö, tegye fel a kezét, aki papír újságot olvas, és tegye fel a kezét, aki E újságot olvas. Ez lesz az arány a is. Bocskos módon még mindig a könyveket szavazok, és remélem, hogy még sokáig összünk könyvek, de természetesen zsukkolok az könyveknek is. Szintén olyas indapol. Jó, én nem illene ennyit beszélem, de kérnék szépen három percet, és akkor próbálok valami provokatívat mondani. Talán többiek is tudnak ehhez csatlakozni. Én három tételt mondanék, és akkor ebből talán ki lehet indulni. Az egyik az az, hogy ami E formában létezik, és példány van belőle, az másolható. Magyarul arra utalok, hogy a DRM az nem véd semmit. Egyébként is egy abszurdumnak tartom azt mondani, hogy digital rights management az létezik, mert ugye, ami digitális, az nem véthető. Digitálisan nagyon sok minden véthető, mert a bankok adatai is véthetők, csak az nincs nálunk példányban. Tehát, ami példányban van, az másolható, és ezzel nem lehet védelmet adni, az egészen biztos. Egy példákat is hozhatunk, hogy mennyire nem. A másik tétel, amit szeretnék mondani, hogy ha viszont elvé válik, és akkor itt el lehet olvasni, ha valaki ezt részletesebben szeretné látni, hogy miért van itt a Chris Anderson-nak az ingyen című könyvét. Az viszont ingyenessé válik. Ez persze generációs kérdés, meg szociológiai kérdés is. Úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy a nem válik feltétlenül ingyenessé az ami-e, akkor gondoljon a 17 évesekre, akik azért előbb-utóbb egy kicsit megöregsznek és a társadalomnak egy nagyobb százalékát fogják jelenteni és akkor az ő számukra valószínűleg ingyenesé fog válni. Most nem akarok példákat hozni, ma hallottam a rádióban, hogy a a Metro Goldinmeier, ha tudom, éppen tön tönkrement. Tehát ugye vannak olyan iparágak, ahol, ahol ezt nem nagyon lehetett megúszni ezt a dolgot. A zeneipar az valahogy kijött belőle, de nem azon az alapon, hogy elad bármiből kopiákat, hanem olyan alapon, hogy mondjuk élő koncerteket tartanak, tehát itt, itt kifejezetten csak a halott zenészek vannak, nagyon hátrányos helyzetben. A harmadik pedig, hogy szokták néha mondani azt, hogy de van olyan, hogy lojalitás, tehát hogy a könyvpiac az majd kijön ebből az egészből, mert ahogy a zeneipar elszúrta, ugye a könyvpiac az majd ebből tanulhat, és akkor lojálisak lesznek az olvasói. Ez általában egészen biztos, hogy nem igaz, mert ez a lojalitás dolog, ez szintén az előbb említett 17 évesekre utalva, most őre itt már nem mondhatok, mert remélem, hogy mindenki 18 fölött van. az előbb említett 17 évesekre utalva egészen biztos, hogy nem igaz, mert nem is értik ezt a fogalmat egy elektronikus ö, ö, példány esetében. Egyébként vannak speciális esetek, tehát engem is érdekelne, hogy a jelenlebbők mit gondolnak, mert a cifé az lehet, speciális eset. E, hallottam olyan előadást, ahol, és ezt most nem a, a cifével akarom keverni, csak, csak a réteg igényekre szeretnék utalni, hogy például mondjuk különböző ilyen nemzeti portálokon az adathordozó megjelenő nemzeti zenéknek a letöltése az nem dívík. Vagy, vagy van még néhány hasonló példa. Magyarul azt akartam mondani ezzel, hogy ha egy nagyon kis közösség van, amiben belül nagyon erős az összetartás, nagyon erős akár a személyes kapcsolat is, akkor talán az megúzhatja némileg, és akkor némi lojalitásra lehet számítani. Ilyen szempontból a Cipfi-nek lehet, hogy van valami kis esélye, de úgy általában a könyvpiaznak nincs esélye. Magyarul azt akartam mondani, hogy rövid távon szerintem semmi nem lesz, tehát itt a következő egy-két évben Magyarországon semmi nem lesz. Eldől addig Amerikában, meg Nyugat-Európában ez az egész hügy, tehát nyilván előre megy. Középtávon iszonyatosan nagy problémák lesznek, hogyha a könyvpiac nézzük, nézünk, ami elvileg ugye nem érdekli a vásárlót, de valójában érdekelni fogja, mert ugye az fog történni, hogy kiadók tömegei mennek tönkre, amiatt, hogy az előbb miért miatt ingyenes letöltések lesznek. Ennek következtében viszont lesz egy olyan pillanat, amikor iszonyúan beszűkül a választék. Tehát, magyarul nem nagyon lesznek új könyvek. És ezen a ponton viszont nyilván azt gondolom, hogy hosszú távon kell, hogy legyen valamilyen megoldás. Most ezt nem tippelném meg, hogy mi, de szerintem ez nem a mostani értelmevető könyv lesz. Mert ugye, senkinek nem jó, Ez a, a kérdőknak nem jó, az nem zavar senkit, a, aki nem kiadóban dolgozik. De a közönségnek se jó. Magyarul a közönség választékot akar, akkor valamilyen nagyon eltérő kompromisszumos megoldásba kell belemenni, ami most ebben nem mennék be, de hogy mi lesz. Magyarul rövid távon semmi, hossz, középtávon előbb egy nagyon erőteljes felvirágzás, ahol mindenki mindenhez ingyen hozzájut, majd utána egy-öt ebből, és hosszú távon valamilyen majd fajta megoldás. Köszönöm. És köszönöm, hogy nem beszéltünk össze, de a következő kérdésem az, az hogy mi lesz a magyar sci-fi e-könyvek területén. Én azt gondolom, hogy ez, ez azért egy érdekes téma, mert ha megnézzük Nyugat-Európában, akkor például a, a, az Egyesült Államokban a Pénkiadónak a Webscription című webes története, az, az talán az egyik legjobb e-könyves ami ami most létezik. Azt is mondhatnám, hogy modellértékű. Azt gondolom, hogy mondjuk, ha megnézzük a sci olvasók átlagos életkorát, meg a technológiához való hozzáállásukat, akkor, akkor valószínűleg nagyobb nyitottságot láthatunk az elkönyvek irányába, mint mondjuk az egész generális populációra vetítve ezt a dolgot. És ennél a pontnál szeretném megkérni igazából a vendégeinket, megkérni titeket, hogy számoljatok be azokról a kezdeményezésekről, amik vagy futnak, vagy amit, amit hamarosan el akartok indítani, mondjuk amire még amit, amit karácsonyig sor kerülhet. Frigyesnek ad válaszolni. Itt közben gondolkodtam azon, hogy, hogy közben Frigyes mondta a könyvpiaci összeomlást, hogy egyrészt most sem jobb a dolog, tehát hogyha a papír alapú könyveket nézzük, akkor eljutunk odáig, hogy aki megveszi a könyvet, az több barátjának kölcsön adja. Most ez miben más annál, mint hogy átadjam mondjuk a letöltött fájlokat. Mert az egyik barátom nagyon büszkén mondta, hogy nagyon jó volt az utolsó könyvet, hat embernek is kölcsönadtam. Tehát én ezt nem mertem a kiadónak tovább mondani, mert infartus kapott volna, hogyha ha belegondol, hogy hatszoros szorzóval lehetne a könyveket kiadni, hogyha megvásárolnák. Tehát egyrészt a papíralapú könyvpiacnak is van egy olyan része, és akkor most gondolhatunk akár a, a, a könyvtárakra, vagy gondolhatunk akár a, a, az antikváriumokra ami kifejezetten idegesítő intézmény, hogy újra eladja az ember könyvét, tehát ez a papír alapú könyveknél is megvan egyrészt. A másik, ami eszembe jutott, ugye egy, egy, egy, egy, egy, viz, egy, viz, egy vizionáltad ugye a filmes és a, a, a zeneipar után a, a könyvpiacnak az, az összeomlását, azért tudomásuk kell venni, hogy egy hatékony könyvkiadó nagyon ügyesen meg tudja húzni a null mondjuk 1000-1200 példánynál, amit ugye sem a, szene, sem a zeneipar, sem a, a filmesek nem tudnak megcsinálni, mert milyen film az, amit ha 1200-an megnéznek, rögtön adós lesz. Ugye? Tehát azért ez teljesen más hogy kell, illetve kellene kezelni. A, a, a legnagyobb probléma az, hogy én legalábbis azt látom a legnagyobb problémának, hogy nem gondolkodnak a kiadók vagy a félelmeikből, vagy a, a, a könyvkiadás egy konzervatív a, üzletág, illetve a... a, a annak tartom, nem gondolkodnak el azon, hogy a jövőben nézve milyen üzleti modelleket lehetne erre felépíteni. Így aztán, amikor ez hirtelen a technológia oldaláról rájuk szakad, akkor ott állnak, mint bálám szamara a hegytetőn, és pislognak bele az őszi ködbe, hogy, hogy most mi a lófigy történik velünk. Azt hiszem elég képletes voltam, ugye? Tehát, um, <kül> Tehát ez lesz itt a probléma, hogy a kiadók egyszerűen nem készülnek fel erre a dologra, és a technológia fog majd besaszézni eléjük, ők meg hasra estek benne, vagy neki mennek hátulról. Még, még, még ehhez én is szeretnék egy, egy kicsit, hogy, hogy mondtad azt, hogy, uh, hogy tömegesen össze fognak omlani a könyvkiadók. Uh, nem tudom, hogy nemzetközi szinten vagy magyar szinten gondoltad, de hogy Magyarországon elkövetkezendő években tömegesen össze fognak omlani a könyvkiadók, az szerintem tök igaz, csak nem az elbukok miatt, hanem amiatt a nagyterjesztési rendszer miatt, ami most van Magyarországon. Tehát az, amikor, amikor havonta mondjuk a tizedét lejelentő fogyásjelentésben a nagykereskedő, hogy na hát én. Eladtam három példányt a könyvedből, és közben mondjuk az online könyvesboltokból kifogytak a példányok, akkor ott azért valami, valami gyanús, és hogyha nem tudja egy könyvkiadó finanszírozni mondjuk hosszú hónapokra vagy évekre ezt a típusú működést, hogy hát akkor majd egy olyan fél év az a, az a pénz, amit egyébként az első hónapban be kellett volna jönnie, akkor ugyanúgy tönkre fognak menni. Tehát Magyarországon nem az elbuk az, ami, ami tönkreteszi szerintem a kiadókat. Én pedig arra hívnám fel a figyelmet, hogy itt azt mondod, hogy mindent ingyen akarunk, ez nem igaz. E, nagyon sok mindenért fizetnek az emberek, leginkább a kényelemért. Nézd meg az iTunes-t, mennyiségű mennyiségüzéjét adtak előle, és szerintem minden egyes iTunes-dalt megtalálok torrenten. Csak hogyha arról van szó, hogy nekem trükköznöm kell, meg letölteni, meg büntetnek, meg üldöznek, meg izé, vagy oda csatintok 99 centet és nálam van, akkor azt a 99 centet oda fogom rakni. Itt az a dolog, hogy ne, te azzal miért hogy itt mindenki a, ha fogjuk itt a negatív dolgokat, hogy mindenki önző és nem akar fizetni, de mindenki lusta is, és hajlandó fizetni azért, ami kényelmes. És ebbe az elbuk történetben pont az a nagy hogy olyan kényelmet biztosít a, a, a, egy olvasónak, aki egy kicsit is mondjuk ő fogik, a amire hajlandó lesz fizetni. Ez az egyik. A másik pedig, hogy vagy szerintem az, aki olvasni tud, és most egy kicsit tágabban értelezze az olvasást, annak van erkölcsi érzéke. Nekem szerencsém van, Kiadókkal jobban lenni, és hozzáférek olyan anyagokhoz, amit nem kerülnek kereskedelmi forgalomba. Elolvasom, mert idatta baráti alapon, és mondom, hogy figyelj, mondj egy számot, ahova én tudok tolni pénzt, amit neked akarok adni, meg a fordítónak, mert egy isten császár volt, és nem akarok adni annak a terjesztő rendszernek, ami nem csinál más, csak a cuccost egy nagy plazába, amiben belenteszem a lábam. Én azoknak akarom adni a pénzemet, akik ehhez hozzátettek, mert ők fogják a következőt adni nekem. És hogyha benne az ember fejlágya, ez lehet, hogy nem 17 éves koróan ez igaz, akkor eljut el mert én is voltam őrcsök kalóz, most meg itt vagyok. Tehát használjuk ki a főbűnöket arra, hogy Abszolút, előttek csak az. Egyet értek az előttem szólóban, figyessen, nem. E, úgy gondolom, hogy tényleg lesznek olyan tartalmak, amikért az emberek hajlandóak fizetni pár centet, vagy pár forintot. Sőt, új csatornákat is be lehet még vonni, ahogy az iTunes működik, hogy az App Store is működhet, az Obi Store is, tehát itt még egy csomó olyan csatorna van, amit a tisztességes emberek is ki tudnak próbálni, és használni tudnak hosszú távon mindenkinek az örömére. Uf. Egy észrevétel, itt az ingyenes és a fizetős között. Az igazság a kettő között van, fizetni fognak az emberek, csak nem annyit, mint a papíros könyvért. Ezt kell mindenkinek tudomásul venni, hogy egy könyv néhány év múlva 100 forint lesz. És annyit viszont adnak érte, mert nem fogja letölteni feketén, vagy lopva, vagy bárhol. Itt még van probléma, hogy megjelenik egy hibu kiadó, és ugyanúgy 4000 forintért akarja adni a könyvet. Itt ezt kell végig gondolni az embereknek. Ez mondjuk visszajön arra, hogy... Az első egy nagy pályás játékos az a buklány volt, azért róluk tudni kell, hogy ők ő, német érdekkörről tartoznak, és a német könyvlobi azt szerintem mostlóbi fejben magát azzal, hogy törvénynek szabályozta, hogy a hordozótól függetlenül ugyanannyiért kell adni egy tartalmat. Ami lehet, hogy jól hangzik, de nonsense. Tehát, és ezzel a saját sírjuk a is. annyira tanulságos volt nézni a Textert, aki onnan jön, és így vigyorgott rajta, hogy a priáció az halott, mondta Háh! Texel halott. <gülőző> az Amazon szóval. <-től. gülőző> reagálni figyelst. Most már könnyű helyzetben vagyok, már a végére elfelejtettem az első leszólásokat, lesz tehát azokra nem is fogok reagálni. De azt szeretném mondani, hogy én igazából hogy nagyjából két oldalról ismerem a piacot. Szerencsére nem a magyar könyvpiacból élünk, hanem külföldi könyvekkel foglalkozunk. Tehát egyrészt emiatt a külföldi könyvpiacot ismerem, és a Júlnal iszonyan egyet tudnék azt szemérteni a magyar könyvpiac ö, ö, szidalmazása tekintetében. Tehát a magyar könyvpiac az egy tragédia, tehát ennyire, ennyire szörnyűséges állapotban lévő könyvpiac szerintem nagyon-nagyon messze nincsen, tehát a környező országban sincs az egészen biztos. Úgyhogy valóban a magyar kiadók már előbb tönkre fognak menni, mint ahogy az elkönyv tenni őket. E egy kicsit most hogy a jövő éten csütörtökön tartunk egy úgynevezett prosperó disztribúció Konferenciát kiadóknak, ahol megpróbáljuk egyébként összefogni a független könyvkiadóknak egy elég jelentős részét, és egy úgynevezett Distribúciós rendszerbe tenni őket, ami mondjuk ettől akár megismenthetné őket, de hogy a jövő csütörtökön mi fog történni, és ők ezt fölismerték -e, azt nem tudom, mert iszonyatos pszichés állapotban vannak a könyvkiadók. Tehát, tehát nem biztos, hogy, hogy megmenthető. De azt, azt szeretem mondani, a hat példány, meg a, meg, a, meg a digitális között iszonyatosan nagy a különbség, szóval amikor hatal olvassák el a könyvet, az is baj a szerzőnek, meg a kiadónak. De digitálisból egyetlen egy is elég az, hogy ingyen terjedjen. Most abban sem nem tudok belemenni, hogy elmondjam, hogy a 17 évesekkel mi a helyzet. És hogy mi lesz, ha ők 27, 37 meg 47 évesek lesznek. Tényleg azt aján, hogy érdemes el olvasni a Chris Andersonnak ezt az ingyen című könyvét. Különben azt hiszem, hogy ha magyarul nem is, de de angolul ingyen is hozzáférhető a könyv, tehát magyarul digitálisan. A magyarul égezett, folyétezett, megvásárolható az ingyen című könyv. Igen, igen, igen. De, de, de ahogy elolvastam a címet, ő reklámozta azt, hogy egyébként ez ingyen is hozzá lehet Fonditva férni. Lenne. Tehát angolul egészen biztos, hogy hozzá lehet férni, csak igen. Mégizet meg a című könyv. már ennél csak egy jobb könyve van, a Hosszú, Hosszú Parók című könyv, ami közgazdasági könyvegyük egyébként. <gül> e, azt hiszem, nem, e, milyen reakciók voltak még. E, szóval én, én megértem, hogy ezzel senki nem ért egyet, amit mondtam, vagy nem túl sokan, e, de az, az igazság, hogy igazából a könyvpiac szinte sem nem különbözik a, a, az egyéb eliparágaktól, e tehát a zenétől vagy a filmtől. A, a film az iszonyúan nagy bajban van, de, de valamit próbálnak a mozikban csinálni, tehát a még mindig egy kicsit más élmény ez. A, a könyvolvasás előbb-utóbb szerintem ezeken a kütyükön nem olyan nagy élmény, mint papíron, de előbb-utóbb szerintem sokkal jobb kütyük lesznek, és akkor, akkor lesz igazán nagy bajban a, a könyvipar. Egyéből a nyomtatott könyveknek nagyon sokat árt az elkönyv azon, az, azon a módon is, hogy egy ilyen pici piacon, mint a magyar, mondjuk a felére esik a nyomtatott könyvnek a példányszáma, akkor az előállítási költsége sokkal magasabb lesz, ugye, mert a nyomdai költségek azok nem felére esnek ilyenkor, hanem majdnem maradnak azon a szinten. Tehát Amiatt viszont akkor ugye árat kéne emelni a kiadóknak, ez, ez még nagyobb problémákat okoz, tehát még inkább abba az irányba fogja az olvasót, hogy elkönyvet olvasson. És Chris Anderson ezt az egy dolgot egészen biztosan jól jellemzi, hogy, hogy itt nincs erkölcsi kérdésről szó, tehát a, és itt nem csak a 17 évesekről van a szó, hanem a társadalomnak egy igen jelentős részéről, az ő számukra ez nem erkölcsi kérdésként jelentkezik a letöltés, hanem egyszerűen nem értik ezt a kérdést. Tehát az a probléma ezzel, hogy ezt ebből az irányból közelítjük meg, akkor a saját gondolkodásmódunkat próbáljuk meg rájuk követíteni. Chris Anderson az a legrosszabb, vagy a legjobb, hogy ő neki egy, egy ötlete volt igazából a könyv piacra, vagy jó, még néhány. De, de mondjuk a saját esetét hozta, hogy ő végül is miért akarja ingyen adni a saját könyvét könyvként, ami különben helyes, mert szerintem tényleg nem lehet pénzt kérni az e könyvért és hogy ő hogy fog mégis pénzt keresni, és ez a modell ez teljesen alkalmazhatatlan a szerző 99.9% százalékára. Ő egy sztárszerző, és azt mondta, hogy ő majd akkor ö, el fog menni cégekhez, ott előadásokat fog tartani, dollárt tíz kér, nem írta le az összeget, de mindegy. Az elérhetőségem ott van a könyv végén, és akkor nyilvánvalóan valamilyen módon megtérül, de ez pontosan a zenepiacnak a, a modellje, amikor az zenészek elmennek, és ö, és iszonyú pénzekért ö, koncerteket tartak és most már szegény hetvenével zenészek is folyamatos koncertturné vannak különben nem tudnak ugyanazt megkeresni mint amit régen dolgoznak, te jó ég Durva lenne a nekem el kéne énekelni a regényemet, az biztos <hállal> <hállal> Egyébként én ami, azt ami, tartom, hogy, hogy a, a papírkönyv és az elkönyv egymás mellett fog menni, tehát a jó kiadó szerintem az, az lesz, amelyik mind a két modellt alkalmazni fogja, tehát a könyvek példányszáma igen le fog menni, de a, a könyv az ajándék lesz, komolyan, tehát nem tudom, hogy 10-20 vagy 30 vagy 50 év múlva, de, de a könyv az nagyon jó ajándék lesz, tehát az nem fog eltűnni, legfeljebb nem, tényleg nem 3000 vagy 5000 példányban adják ki a kiadó, hanem 200 példányban fogja kinyomni. Igaz ugyan, hogy a másik 1800-2000-3000 példányt viszont e formátumban fogja értékesíteni, amiben bele fogja tudni a szerkesztői, lektorálási költséget, illetve az írónak a jövedelmét is nyomni. Sose lesz 100 forint az e-könyv. Pont emiatt, mert bele kell nyomni bizonyos pénzösszeget, hogy egy, egy nyers könyv az olvasható szerkesztett változatként kerüljön az olvasók kezébe, és ott viszont több olyan embert is meg kell fizetni a munkájáért, akik, akik értelemszerűen fizetséget várnak el a munkájukért. Szörnyű dolog. Um, tehát én, én szerintem ez a modell fog mindenféleképpen élni. Um, a másik, ami nekem eszembe jutott, és itt akkor átvinném a témát a Science action hogy én úgy tapasztalom, hogy tényleg ebben aki szubkultúrában van, annyi felelősségérzete az embereknek, és bármelyén érdekes, de a torrent oldalak üzemeltetőinek is, hogy a megvásárolható könyvekért pénzt fognak kiadni. Jó, lehet, hogy nem mindenki. Az tutifix, elképzelhető. De meg lesz az a vásárló réteg, ami most a normál könyvnél is megvan. E, Gyum majd beszélni fog, hogy mik a terveink. Volt olyan visszajelzés, torrent oldal üzemeltetőtől, hogy szóljunk, és ha odáig eljutunk, akkor le venni. Le fogják venni a magyar könyveket az oldalaikról. Tehát e, e, tapasztalható egyfajta együttműködési készség és lelkiismereti háttér, és én, én igazából ebben, ebben bízom már csak azért is, mert az olvasó, és ugye a Mrs. University-t említettek, én remélkedem abban, hogy a Mrs. University olvasó az fel fogja mérni azt, hogy mondjuk egy könyvért kifizetni 900 forintot, az azért jó neki, mert meg fog jelenni a következő könyv is. És szerkesztet, lektorált e, minőségi változatban. Tehát, és az író is meg fogja írni. Tehát én, én hiszek abban, hogy ez a szubkultúra ez, ezt, ezt meg tudja játszani és ha az, aki ingyen kapja, az, az ugyanúgy nem lesz nagyobb a számuk, mint azoknak, akik most kölcsönkérnek könyveket. Tehát, lehet, hogy a, hogy nevezik az embert, aki optimista. Lehet, hogy optimistán látok a, a jövőben, szavak a szavakkal mindig problémám Optimistán látok a jövőbe, de én, én reménykedem abban, hogy, hogy helyreáll egy bizonyos egyensúly a, a kezdeti csetések, botlások, tönkremenések és, és a káosz után. Tehát uh, én, én ebben reménykedem. Nem tudom, hogy hogyan hogy, áthasználom a hogy hogyan vélekedtek róla itt a Pacific könyvek terén, illetve hát akkor, ahogy te mondtad, el is lehet mondani, hogy ki mibe fog bele, vagy vár miben bele. Igen. Miben várt jó, tehát ugyanúgy, ahogy a Kuwait Soft termékekkel kezdte, aztán áprilisban volt a, a szoftverek, mint szoftverek gyakorlatilag kifejlesztés és értékesítésére, a és is úgy gondolja, hogy lassan ide párhuzamosan a dolgokat és váltani, és ezért most, október végén, vagy november elején, november elején, második elkezdtük az első elektronikus novellákat fölpakolni a Galactica Boltra, amelyek letölthető gyerekbetegségek vannak, visszajelzések vannak, javítások folyamatban vannak. Uh, hogyha sikerül a időszak, akkor úgy gondoljuk, hogy könyvekkel is meg lehet jelenni ezen a piacon, és gyakorlatilag ezzel segítünk a később belépőknek, hogy a mi fájdalmas tapasztalataik alapján már egy jobb minőségű szolgáltatást tudjanak indulni beüzetéskor. Uh, át is most a szóval mert neki nagyon sok mondani valója van. Gondoltam, <gül> hogy Tibor a BookManiára. Igen. Hát a book nem tudok sokat mondani, mert az egy webes megjelenése az e-bookúnak. Egy picit akkor hosszabban beszélek most. Tehát a következőt kell látni, hogy az, amit ti a számítógépen olvastok e-bookot, az nem e-book, az egy dog file. Oké? Okay? Az, hogy azon pont egy könyvszövege van, az egy szerencsés véletlen. Tehát az e-book, az egy e-book olvasóra szerkesztett dokumentum, amit könyvként olvasunk. Amit sokkal nehezebb másolni, sőt nem lehet másolni. Tehát még egyszer mondom erre az eszközre, senki nem fog most fölteni, fölteni egy dogfájt. Tehát az e book -ok igazából védve vannak és Ezeken az e-bookokon az emberek vásárolnak könyvet pénzért, nem négyezerért, száz forintért. Tehát akinek van iPhone-ja és használ egy az tudja, hogy szívesen megvesz egy szoftvert egy dollárért, de nem benne meg szoftvert mondjuk 200 dollárért. Oké? Okay? Tehát itt, uh, itt az a lényeg, hogy, hogy az e-book, az az e-book olvasó megjelenő szöveg. És nem az, amit a dog ba a Torrent oldalon lehet tölteni. Oké, okay. tehát nekünk a BookManiát, én igazából be is fejezném, ez nekünk egy ilyen display oldalunk, ahol jelezzük, hogy iPhone-ra, ipad re milyen könyveket jelentettünk meg, ezeket hány példányban töltötték le, de igazából ennek a BookManiámak a szerepeik véget is ér. Oké, itt már nagyjából a különböző dolgok. Az SF portálon a következő két hétben fogunk elindítani egy kísérleti e-book projektet. Jóval részt a különböző Misztérius univerzás könyvekkel, de nagyon, nagyon sok egyéb dolgok, dolgot tervezettem Giorgos Péter díjas, regényeket is szeretnénk kiadni, és ugye mi regényekkel kezdünk, tehát szívesen átadjuk majd a galaktikának a regények, regények elkiadásával kapcsolatos tapasztalatokat. Amit, amit nagyon fontosnak érzek elmondani ezzel a, a dologgal kapcsolatban, az egyik az, hogy semmiféle másolás nem fogunk ezekre a könyvekre tenni. Nem, nem nagyon akarjuk akadályozni a, a, ezeknek a másolását. Egész egyszerűen azért, mert tényleg, ahogy már ráhangzott nincsen olyan másolásvédelmi rendszer, amit, amit körülbelül 20 perces munkával le lehetne megtörni, és, és viszont kényelmek lenné tudja, tudja tenni a, a, az olvasónak a, a, az olvasás Ez az egyik, egyik dolog. A, ugye a... a nem tudom már mi volt a másik, amit ezzel kapcsolatban el akartam mondani, de majd, de majd ki fog derulni. Még a másik, ami nagyon fontos, hogy ugye a legtöbb, legtöbb Magyarország e-book e terjesztő, akit, akit így láttam, azok jobban részt e-book e formátumú könyveket adnak ki. Nem tudom, hogy itt a közönségben mennyien, mennyien vannak tisztában a, a különböző könyves formátum háborúknak a hátterével. Ugye ez körülbelül olyan, mint a blu és a HD DVD-nek a, a, a harca volt. De van két formátum, ami, a, ami küzd, és valami miatt a magyar, magyar terjesztők azok az Elpub mellett tették le a hoksukat, amivel az a valami nagy probléma, hogy egyébként ez nem, alap, alapértelmezetten ez nem, nem megjeleníthető a, a, a az Amazon Kindle-nak az eszközein Miközben, hát ugye, Ugye gyakorlatilag ez a, ez a legolcsóbb olvasóeszköz, amit, amit el lehet érni a, a, a magyar piacon. Tehát valószínűleg ez a, ez a legelterjedtebb is, bár erről szerintem volt naponnak bővebb információi, hogy mit, mit olvasnak az emberek. Oké, okay. so, picit a PRC-nek a dolgairól. A PRC az a file, amit a Kindle eszik. Azt lehet róla tudni, hogy egy francia kompányán fejlesztette ki mondjuk 10 évvel ezelőtt, és az az egy baja hogy ez egy cégnél van. Most az Amazon megvettem a mobil 2005-ben, és elég jó funkciók vannak benne, ezt viszi tovább. Minden létező eszközön meg lehet jeleníteni, gyakorlatilag ami, ami szóba jöhet régi okostelefonon, új okostelefonon, Androidon, az ios en vannak applikációk, tehát igazából bármi lehet olvasni, nagyjából minden ugyanúgy néz ki, nagyon nagy kiránsan. Kicsit macerás elméleteni, ez nekem fáj, mert nincsenek és az elpub mögött csak az van, hogy az nem Amazon, és elmétek sokan mögé Google, Sony, Barnes Noble, hogy hát az Amazonnál van, akkor a kassz, az sokkal jó lesz. Ezzel csak egy baj van, hogy ahányan ePubot megjelenítelek, azt annyi teszik, és ez roppant fájdalmas annak, amikor egy, egy ilyen, ilyen rugalmas tartalomról beszélgettünk, ahol szegény szerző, az reszkedhet azért, hogy ki fog bele a fájba, ez egyik eset az, tehát nem olyan egyszerű bele turkálni, de hogy, hogy néz ki ez a tipográfusok, meg szedők, hasonlók a szakterülete, ők most sírnak, mert úristen én hogy ez, ez ilyen lesz a lap ennek ekkora kijelzője van, ennek fele akkora, át kell variálni, a rendszer képes erre, de vannak erre kihívásuk, és ezek után az elkö, ami egy nyílt szabály, és mindenki legalábbis azért szereti, mert nem az amazoni nem lett egységes, és ez roppant fájdalmas ebben a pillanatban, de az is igaz, hogy azt is el lehet minden olvasni gyakorlatilag kis kompromisszumokkal. Tehát nem baj az, hogy vannak itt formátumok, kinek mi se telik, azon fogja olvasni, és ne az, a, az egész formátum háború egy kicsit olyan, mint a ebbe a kenyérpirítóba csak abból a boltból lehet venni kenyeret. Ez nonsens. Ilyen nincs. És remélem ez egy egyszer csak el fog múlni, addig mind a két kenyeret kell szállítani, mert kinek ilyen pirítója van, kinek meg olyan pirítója van. És az, hogy az Amazon ezt a saját formátumot előtteti, az, az a kellemes kell, hatása jel, hogy ő el akarja ezt a cuccost adni, és hihetetlen pénzeket tesz bele, tehát ez sokkal drágább, mint amennyibe a végfálasztának kerül, plusz az Amazonunk, hogyha nem kereskedelmi mennyiséget teszünk, ami kettő darabtól kezdődik, akkor fizeti a válmót állfát. Ez a helye volt, én azt a pénzt eladom az Amazontól, amikor veszek tőle mert azt helyettem benne a Magyar Állam kasszával, úgyhogy nemzeti kötelességünk indult vásárolni, és csak az ÁFÁ-t <gül> Ez Kérdés? Honnan? Valaki? Egyenként kell vásárolniak? Egyenként. Vagy hatom. Az olvasom? Nem, nem. Azt, azt Pat, hiány. Hatra maximalizálták. Um, az a család benne, hogyha nézzétek a számlát, hogy soha nem kérnek vám áfát, fenyegetőznek vele, de, hogyha egy értékhatárt meghalad a rendelés, akkor felbukkan egy importfi, ami nagyon hamar elkezdődik. De egy eszköz, meg egy drágatok az importfi nélkül jön be, és mindenki, aki ilyet vesz, az kap egy vámáról határozottat Kovács Lajos törzsőmestertől, aki kilót, 10 11.000 forint vámot és áfát. Itt mindenki elsápad, ha az, nem az elején kezdő a levelet, mert az úgy kezdődik, hogy pénzügyi rendezést nem igényel. És 12.000 forinttal járult hozzá az azon az államkasszához. Mondom, nem úgy, hogy a kötelesség. Akkor, a következő szerintem az egy olyan kérdés lesz, amiben már kicsit belekaptatok, de, de talán a legizgalmasabb a ilyest a Úgy fogalmaztam meg, hogy van-e helye a könyvterjesztőknek, a könyvkiskereskedőknek az elkönyvek területén? Amikor fölkészültem erre a mai estér, akkor megnéztem, hogy Magyarországon kik azok, akik új szereplőként akarnak belépni erre a területre, de gyakorlatilag kiadói tevékenységet nem kívánnak folytatni. Két nagyobbat találtam, vagy két olyat, ami mögött igazából nagyobb cég áll, Az egyik az e Magyarország Kft., aki mögött ugye a buklán és a Lira állnak. A másik pedig a, a Sanoma, aki bejelentette a Polc.hu-nak a majd egyszer megtörténő elindulását. És mind a kettőnek olyan szempontból nagyon hasonló a helyzete, hogy ők egy bizonyos Adobe cég által fejlesztett DRM felhasználásával képzelnek el egy alapvetően EPUB-formátumon alapuló boltot. És ezért olyan mértékű részesedést várnak el az értékesítésekről, mint ami mondjuk a papírkönyveknél. megszokott. Nem egészen egyformák a számok. 60 körül van elvileg az elkönyv Magyarországon és 40 ot mondott a könyvmarketing konferencián a múlt héten a, a Salomának a az ebben illetékes képviselője. És ezzel kapcsolatban azt látom, hogy itt, akik előadtatok terveket, gyakorlatilag nem azzal számoltatok, hogy belépnétek ebbe a rendszerbe. Egyébként is ez hogy elég markáns véleményetek van a könyv kis Akkor most kezdemén. Tök jó, hogy elindulnak ezek a, ezek a rendszerek, én pont emiatt az adó, adobis, a ldrm mindenféle Uh, dolog miatt nem sok jövőt uh, jósolok ennek a típusú próbálkozásnak. Tehát ugye a texterhu az azért <gül> valami nagy problémája mondjuk az Amazonnal szemben, hogy én nincs egy megfizethető áru olvasója. De, tehát uh, az ügyfelet azt már hozná az, hogyha lenne, lenne megfelelő uh, áron olvasó. Csak ugye amíg uh, mondjuk tokkal vonóval 35 ezer forintet behozok egy Amazon kiindulat saját használatra, vagy én nem nagyon valószínű, hogy kifizetnék 90 000 forintot egy, a, egy magyar piacra szánt elkönyvó hasóért. Egyébként nagyon, nagyon jellemző is, hogy, hogy, a, hogy ugye az SF portálunk keresztül is egyébként lehet vásárolni a, a, a kindle ból és a túlnyomó többség az tényleg a legolcsóbb Kindle-változatot vásárolja, pedig nem akkora nagy a, a differencia, a, a kétféle, kétféle vagy háromféle olvasó között. Uh, én attól félek egy picit, hogyha, hogyha elindul egy ilyen nagy szereplő, mint, mint mondjuk a, a porc.hu vagy a, vagy a buklány, hogy ne akkor elkönyvet adunk ki, akkor nehogy ugyanaz történjen, mint a papíros könyvkiadás esetében, ahogy ugyanúgy lenyomják, a, vagy megpróbálják lenyomni a, a, a különböző terjesztői utalékot, a terjesztői utalékokat, illetve elszámolási rendszert főleg ez egyébként a nagy probléma, ahogy a papíros könyvkiadás esetén. Tehát én ettől félek egy picit. Amiatt viszont nem hogy hogyha hogy én azt gondolom, hogy előbb-utóbb viszont külföldről fog bejönni egy nagy szereplő. Tehát akár ugye a Google is gondolkodik abban, hogy illetve már legalább egy másfél éve tervezgeti a, a, a saját e-book rendszerének a, a, az elindulását. Uram, bocsánat, hogy az Amazon is egyszer nyitni fog, de én elképzelhetően tartom, hogy, hogy nagyon csúnyán be fog jönni egy külföldi, a külföldi szereplő. És lehet, hogy az, az, az lehet, hogy még jobb is lesz a magyar golfkiadónknak, mert talán egy másik mentalitást fog megbehozni ebben a történetben. Vessenek a nagykerek, tehát komolyan. Ezzel, hogyha valaki mozgalmat szervezni, csatlakozni fogok hozzá. Szintén egyet tudok érteni azzal, ami a legelején elhangzott, hogy a magyar könyvpiacnak a rákfenéje, a legdurvább rombolója, szörnyetege, az nem más, mint a nagykereskedelmi rendszer. Tehát ez a papíros rendszert is teljes mértékben megnyomorítja a papírkönyveket, hogyha ők fognak a, a saját erkölcsi, illetve anyagi elképzeléseik alapján belecsorogni a, a, az e-book könyvkiadásba, akkor az ugyanolyan nyomorék rendszer lesz, mint, mint amilyen most a, a papír alapú terjesztés, könyvterjesztés. Tehát mindenkinek jobb, hogyha ők, ők kívül maradnak, sőt, igazából a legjobb az lenne, hogyha az e-book rendszer megfojtaná a földbe döngölni és hatlábére eltemetni az összes nagyker Magyarországon. Ám, valószínű, hogy külföldi cég fog bejönni, ugyanis a következő a helyzet, a napokban beszéltem Varga Bárintal ugye az Agavétól, és Bárintnak volt egy elképzelése arról, hogy összefog néhány kiadót és ebuk formátumban is meg fogják jelentetni azokat a könyveket, amiket eddig kiadtak. És azt mondta nekem, hogy több hónapnyi pedálozás, hajtás, tárgyalás és megbeszélés után sem voltak képesek megszerezni a magyar nyelvű idegen könyvek magyar nyelvű elkönyv a jogait. Egész egyszerűen nem adják. Tehát nem tudnak magyar kiadók az általuk papír megjelentetett könyvekhez e-book kiadási jogot szerezni. Ez azt jelenti, hogy ma Magyarországon a kiadók csak a magyar szerzők által írott könyveket tudják euh, jogszerűen beletolni. Ez azt, jelenti, ez azt jelenti, hogy ha valaki magyar nyelvű idegen szerző által írt és lefordított könyvet akar kiadni, az csak egy olyan külföldi euh, cég lehet, akinél euh, ezek a jogok megvannak. Tehát... Euh, Mindenféleképpen változni fog a, a, a szerkezete, vagy nem úgy fog mutlani a szerkezete szerintem a közeljövőben az e kiadásnak, hogy ezt a, ebbe a nagykerekbe le, bele tudjanak szólni, vagy beleugassanak, amit én ismétlen még egyszer, hála Istenként fogok fel. No, egy példát fogok mondani. Tehát az egész biztos, hogy a nagykerek megszűnnek, Ez nem kérdés. A szoftverben, amikor még nem volt internet, akkor úgy működött a forgalmazás, hogy volt egy amerikai szoftver, mondjuk egy Windows, annak volt a microsoft volt egy Európai lerakata, annak volt egy Kelet-Európai lerakata, annak volt egy Magyar lerakata, és a Magyar Cinek volt mondjuk Kecskeméten egy boltja, és ott megvettük a programot. Most úgy történik a vásárlás, hogy letöltjük az amerikai szerverről, tehát az összes közben lévő céget kihagyjuk. Ugyanez lesz az elkönyvben. Hát megszűnek megszűnnek a kereskedők, kiadók lesznek, akik közvetően kapcsolatának a szerzőkkel, és a világ bármely pontjáról ezeket a könyveket le lehet tölteni. Tehát megszűnnek a kiadók, ez egész biztos. A kiadók nem. A nagy, a nagy kerek, bocsánat. Köszönöm. Uh, hát a bizalmat, hogy kiadók megmaradnak. <laughs> Egyébként a nagy a léte az önmagában nem volt rágyos, csak a Magyarországi Piac, tehát nem kell itt, uh, azt hinni, hogy mit máshol esetleg ugyanilyen állapotok vannak, van, ahol működik rendesen, normálisan, tisztességesen. Vannak rá európai példák is, de itt nem ez a helyzet. Azt szerettem volna még ez hogy mindenki kutya kutyakötelessége szerintem a saját magyar szerzőjének a könyveit minél elbuk forralban közzé tenni, mert ez a létezésnek az egyik záloga is lehet. Meg, meg, meg, ugyanom, csak Hó, helyett, mert más megteszik helyettük. Ez azért nem mondtam volna, de igen. Kalózok nincsenek. Kalózok nincsenek, civilek vannak. Úgyhogy a, a nagykebrigádot azért lássuk be, hogy két oldalról fenyegetjük, az, hogy a, a civilek. Tehát a civilek azok nem tudnak kiadni papírkönyvet, nem is akarnak, se technológiájuk, se nincs rá. Az a szerencse az, az története, hogy azt azért sokkal egyszerűbb és kevésbé forrásigényest megcsinálni rendesen, ha egyszer ki vannak taposva az ösvények. És mint ilyen, egy nagy kert azt két oldalra rombolunk, ha a, a, a jól összállnak a kiadók, akkor megbírnák roppantani, és a, alulról a civilek azt darálják, mert egyszerűen nem tudják elfogni azt az ár azt az áremelést, amit rápakolásznak. Ezért mondtam azt, hogy akkor olyan könyveket, amikor nyunkálok a pénztárcot, hogy ezért fizetek a szerzőnek, a fordítónak. Sohá nagyon imádjuk, Pék Zoltán nagyon imádjuk, Gála Mórát nagyon imádjuk és Alibrit meg nem imádjuk, most miért adjak neki pénzt. És mikor szeretném keresni az ellentételezés pontjait a, a tartalomszolgáltatók felé, akkor én azokat szeretném premizálni és buzdítani, csinálják azt, amit csinálnak, akik hozzáadott értéket jelentenek nekem a végfelhasználónak. felhasználomá. És ezt, ezzel szerintem nem vagyok egyedül. Úgyhogy, és valóban, várjuk a igen, még egy dolgot, azért szerintem, meséltek már rá, hogy a galaktika az csupa olyan dolgot ad ki most, ami korábban nem volt. Ez az új projekt pedig olyan dolgokat, ami korábban volt? Nem. Szerintem a galaktika is már megjelent, történeteket ad ki. Mi, mi, mi mindenképpen olyanokat fogunk, tehát egész ugye ez az, ami, ami, ami most könnyen, gyorsan elérhető dolog. Uh, és mondom, nem csak Mysterious Universe-eket szeretnénk kiadni, hanem most még azért van egy-két uh, egy állás, uh, előttünk, mögöttünk, uh, tehát lesznek más, más jellegű könyvek is. Uh, ez az, ami, ami könnyen, könnyen, könnyen, gyorsan, és egyébként igény is van rá, tehát például a Mysterious Universe esetében Mysterious Universe esetében uh, ugye például azért jönnek ki az újabb és újabb könyvek, papír formátumban, és remélhetőleg még nagyon sokáig Uh, itt lesz, viszont egy csomó minden már nem elérhető papírformátumban. Tehát, uh, tehát ez, ez mondjuk, uh, mondjuk segíthet uh, kitölteni egy, egy piacítést. Illetve ez még nagyon-nagyon erőteljesen kérdőjönös, de lehet, hogy lesz olyan könyv is, ami, ami, ami új és nem jelent meg papírformátumban. Lesz olyan könyv, ami új és nem jelent meg papírformátumban. Ugye ma délután beszéltem egy szerzővel, akinek megjelentek már könyvei. És hát ő úgy gondolja, hogy a következő könyveit inkább e-formátumban szeretnék közzétenni. És hosszan beszélgettünk róla, hogy ő nem csak ír, hanem szerkeszt is. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy ha idén nem is ügye induláskor, de jövő évben nem egy, hanem sokkal több olyan könyv lesz, ami, ami nem jelenik már meg papírformátumban, csak a, a, a, a mi e-könyveink között lesz megtalálható. Tehát, Egyfajta, egyfajta kísérlet, ez be kell vallanunk, Gyuna, hogy egyfajta kísérlet ez is, hogy, hogy egyszerűen aktivizálható-e ez a, a, a piac, aminek mondom még egyszer, úgy gondolom, hogy a a rajongóknak a, a szubkultúrája az vevő ilyesmire, és, és szerintem működőképes rendszer tudnunk majd felállítani és működtetni. De majd meglátjuk. Jó. Én nem akartam az egész piacra néz negatív Józásokban bocsátkozni, és valóban azt gondolom, hogy ha a szubkultúrákról van szó, akkor ott lehetséges ez, hogy tehát én is kíváncsian fogom figyelni, hogy mi történik Mika Stifiknál. És valószínű, amikor erről van szó, akkor egyrészt egy könnyebben megfogható a közönség, ami most is látszik itt. Meg, meg talán kevesebb kiadóról van szó, tehát ha, ha mondjuk ezek a kiadók tömörülnek mondjuk, és alapítanak egy platformot, abban azért nem nagyon érzeg, hogy minden egyes kiadótól külön-külön fogják letöltögetni a könyveket hosszú távon, mert az úgy, az úgy nagyon kényelmetlen, és ahogy mondtad, a kényelem is egy nagyon fontos szempont. Akkor mondjuk ez a, ez a pici kis szelete a piacnak, ez megúszhatja valamennyire. Azért nem teljesen azt gondolom, de sokkal inkább, tehát itt, itt azért optimistábbnak lehet lenni. Egyébként eszembe jutott, hogy mi a másik példa a képregények. A másik példa az úgynevezett nemzeti zenén kívül. Tehát, tehát ott, is, ott is van egyfajta ilyen szolidalitás és, és mondjuk a torrent nem teszik fel feltétlenül. Különben ez most fura volt itt hallgatni ezt a, a nagykereknek a szidását, mert egyrészt, egyrészt azt akarom mondani, hogy, hogy összekeveredett a nagyker és a, a nagykönyvesbolti hálózatnak a fogalma, mert ugye a nagyker, a nagykereskedő az másoknak ad el könyveket. Ilyen, ilyen nagy kere van például a Lirának, hogy vagy az Alexandrának, miközben egyébként mind a kettő boltokkal is rendelkezik. De, de például. össze, mert maguk, saját maguk keverték össze. Igen, Igen, de van, ahol nem keveredik össze, mert a LibriCse-t szeretik általában az emberek annyira, mert az egy, az egy, ezeknél egyébként jobb cég, de ott nincs például nagykereskedelmi tevékenység. A Buklánnál ott van a nagykereskedelmi tevékenység, de az is. Inkább, inkább kiskereskedő, egy online kiskereskedő, és közben ugye viszonylag pozitív hangsúlyjal jött ide az Amazon. Tehát ez, ez inkább tényleg csak egy magyar betegség, és nem, nem annyira gondolom, hogy általában azért, mert valaki nagy az, az probléma, különben az Amazonról azért, akkor most van ez szóba az az a vélemény, hogy az nagyon-nagyon helytelen az Amazontól, bár az ő helyzetében egyelőre érthető, hogy egy ilyen zárt platformon próbál megértékesíteni, és ebbe azért előbb-utóbb be szoktak bukni a a, a, a cégek, tehát egy, és, és az Amazon nem mindenki szereti annyira, mint az olvasók. Tehát a kiadók már nem szeretik annyira, hiszen az Amazon ezzel viszonylag nagy piaci erőhöz jutott, és például diktátumszerűen lenyomja az árakat, ami baj a kiadóknak. Tehát a, a Sándor se ürülne neki, hogyha mondjuk egy bizonyos szint a könyvek árát, mert akkor már az előállítás, ugye az előállításban az, az egy tévít, hogy nyomd a nyomda a legsúlyosabb költség. Tehát az mit tudom én mondjuk egy, egy, egy nem képes könyv esetében mondjuk 20% körül lehet Magyarországon, de Amerikában lehet, hogy 1%. mert ugye olyan mennyiségeket nyomnak, hogy ennek semmi jelentősége nincsen. Úgyhogy a magyar helyzetből nem szabad teljesen kiindulni az kint azért. Itt ugye mondjuk alapvetően a magyar helyzetről gondoltuk, hogy, hogy, hogy beszélgessünk, és, uh, és értem az álláspontodat, de én, én továbbra is, én nem vagyok könyvkiadó, meg idő meg szerkesztő vagy ilyesmi, de én, én, én amennyire látom, ez, ez tényleg nagyon-nagyon nem, uh, nem működik jól ez a, ez a magyar könyvfejeztés. A... Ez, ezért mondtam, bocsánat, hogy, hogy meg lehet próbálni megkerülni ezt. Egyébként is, például a Bookline ez egy viszonylag jó cég szerintem. És a Butlány egy olyan hibát követette, hogy összeállt a lírával. Amelyik egy egyáltalán nem jó cég. Én értem, hogy mérált össze, mert a Lírának van egy csomó jó kiadója, például a Magvető, ami mondjuk Eszterházi Pétert ad ki, és másokat. És azért kellett a lira a Lira, hogy legyen egy induló alapja, majd a Líra a saját szerzőit meg a saját kiadóit rábeszéli arra, hogy elkönyveket adjanak ki, és beviszi ebbe a szisztémába, tehát ebbe az elkönyv Magyarországba. És akkor azért nem lehet olyan szabad összeállni a lirával, mert a Lira egy nagyon-nagyon-nagyon problematikus cég. Tehát most nem akarok ebből belemenni, hogy miért, de mondjuk szögezzük ezt le, hogy az. Miközben a buklány. Line... <gül> <gül> jó, jó, hát a, a Lira, akkor, akkor mondok két Volt egy olyan nagyker, amit úgy, úgy hívnak, hogy Számbuks, úgy hívtak. Ezt először magába olvastotta a Lira, majd amikor rájött, hogy ez rossz üzlet volt, akkor e, kiolvastotta, mint egy magából csődbe vitte, és nem fizet a sunbooks helyet. Tehát mondjuk abszolút tisztességtelen lira. E, és, és a, a, a Bookline, aki nem csinált soha ilyet, ez rossz húzás volt ilyen cégekkel összeállni. Azt gondolom. Egyébként még egy szereplő van, aki fontos Magyarországon, ez a Kossuth-kiadó, akinek van egy e-könyv platformja. A kossuth a valószínűleg sem baj nincs egyébként. És érdemes megfigyelni, hogy a Kossuth mennyire nem a könyvkereskedelmi csatornákon keresztül terjeszt, hanem például a Labcare, pont azért, mert annyira és a magyar könyv kereskedő de azt akartam mondani, hogy csífi tényleg meg lehet próbálni ezt megkerülni, mert ez most biztos, hogy nem működőképes. igazából szerintem nagyon elvárdultunk el a a piros könyvnagy kereknek a témájában, akiknek azért javarészt jó azt jósoltuk, hogy, hogy nem, nem fogják sokáig húzni, igazából egy valami, a, a, a, egy, egy valami a, még a te gondolatodból ugye a, a képkegényeket hoztad példának, ami, ami, amire mondtad, hogy ez egy tök, jó, tök jól működő példa, az egyébként pont, pont iPad-en tud jól működni, vagy az ilyen, ilyen tablet, tablet jellegű történeteken, ott ugye gyakorlatilag például a hozzáférésért fizetnek a egy havi díjat a képkegény rajongók, ami szintén egy érdekes és jól működő modell. Nem tudom, hogy ez elbukban működhet-e, vagy lesz olyan olyas valaki, aki azt mondja, hogy nem az elbuk letöltéseket fogok pénzt kérni, hanem azért, hogy adok egy havi hozzáférést. De ezt például jó lenne, ha valaki itt továbbállna. Még akkor... egy olyan kérdés, úgy, kicsit visszatérve a hogy nem ha nem hallotta volna valaki a kérdés, arról szólt, hogy mi ezt a jövő formátum ebbe a buliban? Oké, hát akkor... Nem tudom, amit most elkezdtük, mi, mi ugye két formátumot választunk, illetve még egy harmadikon gondolkodunk. Tehát PRC, amit, amit ugye kindle-lel meg lehet nyitni minden probléma nélkül, az lesz. EPUB is lesz, tehát amit, amit, főleg egyébként az például okostelefonokon lehet jól megnyitni, a legtöbb okostelefonos elolvasó az, az, az Elpubot. ot vagy például a tabletek, tabletek is, elpubott fogyasztónak tehát ez a két fő irány, ez, ez meg lesz. Azt még egy kérdéses dolog, hogy mondjuk sima PDF-et érdemesen uh, csinálni. A PRC-hez lenne egy kérdésem, nevezetesen az, hogy mennyire néztetek utána, hogy az eredeti Mabik, aki kitalálta a Mobi Formátumot, ahogyből majd lett a PRC meg az AZD, mekkora licencdíjat kér? Mert persze, a PRC-t te ingyenesen, magánszemélyként felhasználhatsz különböző forrásfájlokat, vagyok azt akármelyik közgyűjteményt, és generálhatsz a saját kötyüdre, saját felhasználásra, PRC-t. Kereskedelmi célra, mit enged meg a szabadalom és a licenc? Ebben gondolkodtatok-e, mert itt lehet, hogy persze Kelet-Európában vagyunk, távol vagyunk, de adott esetben, ha egy magi pakit, a jogász, vagy az Amazon, aki tovább és is, vagy már különfejlesz. Azt mondja, hogy hoppá, gyerekek, az én licenszemert a kereskedelmi célból, onnantól kezdve nem biztos, hogy ti PRC-t 100 forintért akár, vagy 50 forintért eladhatod. Tehát ennek tisztában vagytok a jókihelyzetével? Kettő. Az, hogy ti három formátumban gondolkodtok, kettőben biztos harmadik PDF. Lehet, lehet, hogy nem. Ez egy élhető megoldás. Jelenleg az történik, hogy minden e-bookot valamiből készítünk. Ezt hívják forrásfájnak. Ma már semmilyen akadálya nincs annak, hogy szerver oldalt programhoz, hogy szerver programoz, és egy úgynevezett forrásfájból generálj kimeneti formátumot ami végtelen lehet adott esetben. Tehát sokkal jobb adott esetben egyetlen egy kimeneti formátumot, forrásfájlt készíteni, ami legtöbb esetben XML, ebből majd szépen a szerver maga, te programozod le azt a xs et, XS -et hogy ez most mobil Pakit legyen, vagy IPUB legyen, vagy RTF legyen, vagy bármi, ami a te vevőt vásárlózó olvasót majd igénye. Ezt még Magyarországon egyetlen egy sem közgyűjtemény, sem kereskedelmi gyűjtemény, nem tette no, no, meg. Tehát itt a BHC-vel van egy ilyen probléma, hogy nem vagytok tisztában szerintem a licensdíakkal, abban a tudom, amikor kereskedelmi szénában akartok lépni. Ha megengeded akkor a kérdés első felére válaszolok. Én, um, talán nem közismert, de alapvetően jó kivégzettséggel rendelkezik, úgyhogy valamennyire beleálltok ezekbe yeah. a kérdésekbe. A szoftver szabadalmakat általában az Európai Unió az nem ismeri el szemben az Egyesült Államokkal, úgyhogy azt hiszem ez a felépés oldja uh -huh. a kérdésnek. A licencdíjakat ugye meg ö, elsősorban ö, olyan dolgokért lehet kérni, amikor valami fajta szellemi tulajdonnak a felhasználása történik, meg még pedig szerzőjók a védett, vagy védélt jog által védett szálemi tulajdonnak. Annak utána lehet nézni, hogy a MobiPuket Európában bejegyzett védjegye, és hogyha az, akkor azt hogy lehet felhasználni. ilyen formában a a kiterjesztés, PLC kiterjesztés, vagy Mobi kiterjesztés fölhasználása, az nem hiszem, hogy védjegy, védettséggel rendelkezni, de ennek utána lehet nézni, és hogy hogy Ez a kérdés egyik fele. A Szerzőgi oldal, ugye, sokkal izgalmasabban a dolog, de csak első pillanatra, hiszen ez gyakorlatilag kvázványtudomásom szerint nemzetközi testületek nem fogadtak el, szemben az equippet, ami egyébként egy nyílt szabvány ilyen szempontból. Viszont nem történik releváns felhasználás ebben az esetben, hogyha például mondjuk egy Kaliber szoftverrel készül az elkészítése, hiszen gyakorlatilag nincsen olyan szelmi tartalom, amit felhasználnak, ami szerzőggelek releváns lenne, és miatt Licencíjat kéne fizetni miatta. Ugye a szerzőg az a kifejezési formát védi. Tehát gyakorlatilag, hogyha valaki egy szoftvert használna föl, vagy magába a felba a szabványból idézne be részleteket, az lenne releváns, de hogy a szabvány tartalmát valósítja meg, az szerzői jogilag már nem felhasználás. A, a kérdés második felére pedig Dworkővel lehet, hogy válaszol a formátumokkal kapcsolatban. Oké, okay, szóval so talán barátom a, az ideális világot festette föl. A kiadók úgy működnek, hogy standardizált folyamatokat használnak, standardizált oktatokat raknak le, és onnan mindenfajta okos fejlesztők csodatos tartalomgenerátorokkal szolgál ki a vevők egyedi igényeit. Ez elvileg működik, gyakorlatilag ezer legalább egy éve próbálkozok közelről. A magyar valóság az, hogy nincs olyan szerkesztői rendszer, nincs olyan kiadó, aki ennyire standardizált folyamatokat követne, azért mert egyszer nincs rá a kapacitása, hogy kvázi rendet tartson ilyen szinten a dolgai között. A gyakorlat azt mutatja, hogy akárhány kiadóba megyek el, akárhány szerzőt kérdezek meg, annyi különböző fajta szoftver platformot használnak, annyi különböző fajta eljárást, metódusat, ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz azt kell, hogy a forrásfányokat írgalmatlan módon le kellene szabályosítani, és erre senket nincs pénze. A másik, hogy a kiszolgáló rendszereket is hasonlóképpen le kéne programozni, egy programozó az egy drága kincs, drága erőforrás, és ennek a szakmának momentán erre nincs pénze. Tehát a, a mostani üzleti modellben azért nem nagyon akarnék mindenfajta intém dolgokat megegyezni, de egyelőre élő munkával sokkal jobban el van látva, mint ilyes fajta rendszer és ameddig nincs idő mennyiségű volumen, ezzel el is bír. Az pedig az saját véleményem, hogy a, kicsit az a fajta szemet olyan, mint a borotválkozógép, piratolunk egy szuper De Bakker, hát mindenkinek különböző méretű feje van. Igen, először. Én hiszek a kézi munkában, majd ha nem ülnek fejbe a tipográfusok azért, amiket elkönyvett elkövetek hogy egyébként így a nagy sötétségben, akkor, akkor ott hogy benne van az a fajta művészet, hogy megnézek egy anyagot, hogy annak mi miá, jó, azt ráhúzom, és biztos vagyok benne, hogy szerzőknek is vannak korszakaik, azokat nem lehet ugyanúgy legenerálni, ami kivenne egy ilyen automata rendszerből és hogyha elég kifinomult lesz az automata rendszer, akkor vissza jutottunk oda, hogy úgyis minden publikáció, kézi munka eredménye és ez a kézi munka most a volumen elbírunk bele tud lenni a személyesség, biztosan jó lesz biztosan minden át lesz olvasva, remélem és igen, majd egyszer lesz ilyen valamikor én támogatnám egyébként azt, hogy benyomom a Jack Dubot, te meg letöltöd Epoch formátumban a dolgot. Nekem sokkal kényelmesebb lenne. Uh, nem erről beszéltem, de okay, tudom Tudom bocsánat. A kérdésem az az volt, hogy uh, ha jól értelmeztem az SF portát, Valójában nincs tisztában a akiknek a szabadalmi és licencióka van. Elmondta, elmondta még egyszer? De elmondta még egyszer, de számomra nem világos abban a pillanatban, amikor az Amazon, aki terjesztőként adja el magát, és közben már kiadóként kezd szerepelni, hogy neked majd jogod lesz -e ahhoz, hogy kiműl kompatibilis fájl, Adott esetben egy irodalmi művet tartalmazó fine, de kereskedelmi forgalom mahoz Magánszemély személy részére ez egyenekben na, na, nagyon, nagyon sok olyan van, amelyik nagyon sok olyan volt van egyébként, amelyik mindenféle licenc probléma nélkül uh, tud uh, kompatibilis uh, dolgokat. Világos? világos. Én meg nem vagyok jogász, tehát ez sokkal jobban elmagyarázta, hogy, hogy mi ennek az egésznek a, a, a, a hátter. Uh, úgyhogy. De, Nagyon sokáig. Kérdem, hogy mennyitől törfész. tehát van egy határ, amiután a szabadalom birtokos, azt fogja mondani, hogy elég, eltekintek. Most megválaszolom, eltekint, Megválaszolom a kérdést, ugyanis én ezt már átértem, mert öreg ember vagyok, és ugyanez volt a szoftverdél. Tehát a Amazon nem fog pénzt kérni a jogért, mert neki nem az a lényeg, hogy fizessenek a cégek egyszentet könyvenként, hanem az a lényeg, hogy az ő platformjára fejlesztenek. Ezt csinálta a Microsoft az Esquel. Igen. Oké? Okay? Uh, tehát ennyi. Uh, én azt gondolom, hogy folytassam a témát, hogy mivel az Apple és a Google azt mondta, hogy epub, ezért elpub. Jó, ez, ezt így játsszák. Oké? Okay? Igen. Uh -huh. az egy kérdés, hogy melyik formátum messze meghatároznak, Fogalmam fogalmam és nem is érdekel. A lényeg az, hogy a galaktika az Apple mellett tette a még a nyáron, mert akkor úgy nézett ki marhára, hogy tanácsadóink szerint, hogy ez döngölni fog. Bebuktuk, pillanatnyilag úgy néz ki, de ez lehet egy, hónap, egy hónapban megint máshogy néz ki. Legfeljebb fejlesztünk PRC-re és Pénz nem számít. Bocsánat, még egy. És ha már itt van Kulcsár Tibor, akkor pedig azt is átbeszélhetnénk egyszer, hogy hogyan tudnak esetleg a kiadóknak segíteni fejlesztő oldalról, hogy a különböző Apple eszközökön normálisan jelenik meg a tartalmak. Akár magazinok is optimalizálva, iPad-re, iPhone-ra. Hát mi ezen dolgozunk, most már van két könyv olvasó és én igazából azért is vagyok itt, hogy felvegyem a kapcsolatot a kiadókkal, tehát a tartalom tulajdonosokkal, és közösen adjunk ki könyveket. Könyveket, verseket, képregényeket, hangos könyveket és minden, ami eltartalom. Én úgy fogalmaztam meg az e-book filozofiánkat, hogy a KultSoft szeretne lenni a kiadó kiadója. Tehát ez két szereplős játék lesz, vannak a kiadók, akiknek vannak tartalmaik, és vannak szoftver cégek, de ez nem muszáj szoftver cégeknek lenni, aki tud fejleszteni olvasókat, eszközöket különböző e-book hardware és azokat, azokat a tartalmakat mi szépen megjelentetjük ezeken az eszközökön. Ez lesz az együttműködés lényege. Én a Galactica részéről azt tudom vállalni, hogy amennyiben a KultSoft ingyenesen megcsinálják meg ezt a fejlesztést, mielőbb partnerek leszünk. Fájnak <gül> projektünk. Pénz nem számít. Eddig is ingyenesen dolgoztunk és természetesen ezt vállaljuk. Ö, ö, tehát, Most már muszáj lesz tartalmat <gül> Most már muszáj lesz tartalmat adni. Tehát ö, ugye a ki a, e a szoftverünkbe körülbelül 50 könyv van, Amiket, amiknek az olvasójáról vagy nem kértünk pénzt, hanem megírtuk a szoftvert, fölvettük a kapcsolatot szerzőkkel, és, és igazából megjelentetjük a könyveket. Tehát ebben abszolút partnerek vagyunk. És uh, itt lép be az a probléma megint, hogy külföldi szerzők elektronikus kiadványért nem tudunk gyakorlatilag harcba szállni, mert nem kapjuk meg a jogokat. Tehát maradunk a magyar szerzőknél, és így a Galaktika sem lesz egyhamar elektronikusan elérhető. Kérdésben ki a az, hogy az angol százszerzőkkel nagyobb, hogy ez ki az eljogok, azt, azt imád lehet a de mondjuk egy, egy Szelgei jukajenko vagy egy, egy bárkivel, akit még az Amazon, vagy akit a Barnes Noble, vagy bármik, nagy amerikai nem vet meg, azzal is ugyanennyire sötéten állnak az jó, Ők sem adják ide? Hűtnökségekről van szó. Tehát nem konkrét szerzőkkel vagyunk kapcsolatban, hát rá nagyon nagy, időlem hűtnökségekkel. Egy, egy Szergei Lukenyenkó az ugyanúgy megtalálta a maga nyugati ügynökségét, tehát a, a, ugyanúgy nem lehet semmit, tényleg nem lehet csinálni vele semmit. Most, e, ki lehet adni kis oroszokat, vagy, vagy teljesen ismeretlen e, szerzőket, de ott meg ott áll a, a, a kiadó, ahol a part szakad, hogy míg bevezeti a neved, addig súlyos ezereket kell beletolnia, és ez nem lesz, nem lesz nyereséges neki, csak hosszú évek után, még az elkiadás sem. Tehát Innentől kezdve ott vagyunk, hogy az ismerteket nem lehet kiadni, az ismeretleneket meg minek kiadni e, e mert az e is le kell fordítatni, fordítót fizetünk, e jogot meg kell venni, szerkesztőt kell fizetni, korrektort kéne fizetni, e ennyi. Ja. Erre van egy megoldás, pedig az, hogy oda kell menni ezekhez a, e nem tudom, kiadókhoz, akik küldnek ezeken a jörkon, s azt el kell nekik magyarázni, hogy vagy ideadjátok olcsón ezeket a jókat, vagy ellopják. Oké? Okay? Nem tudom kiismeri az erkönyvstár.com oldalt, kitölt könyveket. Sem, Soha. Senki. Senki. Nem. Jó? Oké. Okay. Jó? Tehát én, Tár... az, én azt gondolom, hogy, hogy sok ilyen lesz, és igazából a könyvkiadók fognak jönni, hogy talán érdemes megegyezni. Ugyanaz fog történni, mint a zenében, amikor a zenekiadók elzárkoztak attól, hogy ők odaadják olcsóbban a zenéket, elkezdődött az ingyenes letörtés, és azt mondták a zenekiadók az epőnek például, hogy na jó, mégis egyezünk meg valami kedvező árban. Tehát ha belegondoltak, hogy most egy dollár egy zeneszám, ezt 5 éve azt mondjuk, és visszatérnek a száz forinttal, tehát hogyha Tíz éve azt mondtuk volna a Sonic hangkiadónak, hogy figyelj, egy dollárért fogunk adni egy dal, kirögött volna bennünket. Ugyanúgy, hogy most engem megmosoljognak, hogy hogy 500 száz forint egy könyv. Nem ez lesz a jövő, nem adjátok ide, akkor majd a torrentekre fölkerülnek ingyen, azon mindenki bukik. És amikor már nagyon fájod, sokat buksz, akkor elősz velünk tárgyalni. Bocsánat, csak egy sportszerűtlen megjegyzés, most többszörösen föl lett adva ez az ingyen téma. Azért látszik, hogy mindenki mindent ingyen szeretne, meg itt, itt most nem tudom, hogy mi a valós helyzet ezzel a, a formátummal, az Amazon formátumával, de, de ez, ez, ez ugyanúgy problematikus. Tehát ez cégszinten létezik az igény, hogy ingyen csináljunk valamit, és megértem persze, akkor mondjuk az egyéni felhasználó szintjén ez, ez, ez, ez nagyon problematikus. Tehát most Vegyük ki a cifit, mert ott remélhetőleg megoldódik a dolog, de gondoljunk benne abba, hogy, hogy mennyivel erősebb az érzelmi viszony mondjuk a zenéhez, mint, mint a könyvekhez, vagy általában azt gondolom, hogy erősebb. Tehát ha valakit az nem érdekel, hogy a kedvenc kiadóján, vagy a kedvenc előadójának a zenéjét ingyen tölti le, akkor bocsánat, de nem fogja érdekelni, hogy a kedvenc könyv szerzőjének a könyvét ingyen tölti le, és van egy csomó olyan könyv, ahol a szerző egyébként nem is fontos szereplő, mint nem a cifit. De hát, valahol nem számít, hogy ki volt a szerző. Úgyhogy szerintem ez, ez, ez egy nagyon-nagyon problematikus pontja a dolognak, és így menthetetlen lesz az egész. Azért valami pozitívat is akarok mondani, mert itt nem vészmontárkodom mindig. Tehát vannak, vannak olyan modellek, ahol azért ez működik. Hát például, ha plusz tartalmat hozzá. Tehát, egy picit távoli példa, de, de ezt tudom mondani. A legnagyobb orvosi kiadót úgy hívják, hogy LCDR Health Sciences, az most már csak úgy ad ki könyvet, hogy az egyes könyvekbe bele van nyomtatva egy egyéni kód, és ezzel az egyéni kód segítségével az orvos, vagy az orvostanhallgató, aki megveszi a könyvet, fölmehet egy website-ra. és ott nagyon-nagyon sok plusz képhez, videóhoz, akármihez juthat hozzá, ez, ez, ez egyébként most nyomtatott könyvhöz tartozó dolog, de ugyanígy meg lehet csinálni elkönyvekkel könyvekkel is, ha mondjuk a tankönyvek, amik egyébként nagyon-nagyon erősen veszélyeztetettek lesznek. Tehát tankönyvet senki nem fog venni, mert az pont egyrészt az a korosztály, másrészt pénze sincs, harmadrészt pedig nincs érzelmi viszonya egyáltalán a, a tankönyvhöz, neki meg kell tanulnia. Tehát ott, ott, ott vége lesz a tankönyv ha csak valami extrát nem tesznek hozzá. Tehát például egy webes egyéni kódtal mondjuk egy egyszer kitölthető testcsorozatot adhatok hozzá, és akkor testelhettem a tudásomat, és esetleg nem fog megbutni a hallgató a hát ezek, Ezekkel esetleg lehet valamit elérni, de mondjuk ez, ez a legkevésbé nem a cifire vonatkozott, amely remélhetőleg a mucsicsa akkora veszélyben. Két dolgot hadd mondjak el. Egyrészt, az ingyen-ingyennel kapcsolatban, az egyik az, hogy van egy trend, egy hullám. Amikor a könyv papír volt, akkor, nem, akkor kipizették az árát. Utána bejött az internet, és azt mondják az emberek, hogy na, na webes tartalomért nem fizetek. Tehát ott egyértelmű volt, hogy nem vagyok hajlandó fizetni webes tartalomért, mert bejött az iPhone-iPad vonal, és ott újra fizetnek az emberek. Tehát ha megnézzük az arányt, hogy hányan fizetének webes tartalomért a webről, nulla százalék, de egy Icon szoftverére az emberek föltölik de 80-90 százaléka fizet. Tehát én azt gondolom, hogy mivel az E-könyv, az -e, Iphone-os tartalom, ezért azért is fognak fizetni. Nem tudom, meg ezt a hullámot. Még egy dolog, nincs én, hogy ingyen. Tehát soha semmit senki nem kapott még ingyen. Legfejebb nem vette észre, hogy mikor fizet érte. Hát hogyha ide kírják azt, hogy ingyen sör annak, aki eszik egy vacsorát, akkor ő nem kapott ingyen sört. Mert az, hogy ingyen, az egy marketing. Hogy értsétek, ha te feltöntök egy szoftvert, vagy egy könyvet egy óra alatt, és azt jelenti, hogy ott megvan nekem egy óra, miért venném meg? És ha neked az óradíjad, 5000 forint, akkor te 5000 forintért megveted azt a könyvet. Tehát nincs De nem olyan drága. Micsoda? Az óradíjat. Hogy nem? Akkor, az Kajos, nem, szóval, a van, jól, jól. akkor nem tudok felgyorsítani. És a második, el, már egy jó. perc alatt fel nem, nem, nem, nem, nem, tehát még egyszer. Ez mindegy, ez nem kell elhinni. Jó, tehát semmi nincs ingyen. Az egy, az egy dolog, hogy nem tudjátok, hogy hol fizettek érte. És pillanat, még egy. Tehát lehet, hogy én a könyvet ingyen adom, és azt mondom, hogy ingyen könyv, de lehet, hogy abban a könyvben van egy reklámcsík, egy link, vagy bármi. Oké? Okay. Tehát nincs ingyen. Hogy, hogy mondjak én is Sajnos vannak ingyen dolgok. Hát nem sajnos, hanem szerencsére. Hát hogyha valaki elmondja nekem, hogy a Wikipédiában hol fizetek, akkor, akkor... Megköszönöm neked! Jó, de a nem, nem, a, a Wikipédia... -e nem, nem, nem, a másik a meg évesztem. hogy igazából, ha rajta múlna, akkor nem lenne probléma ezzel a DRM-mel, mert én nem tudom föltörni. Nem nekem kell föltörnöm a DRM-et, hanem föltöri helyettem más, nem igaz, hogy mindenkinek egy órát kell melózni ezzel. Egy valaki föltöri, aztán utána lesz ingyen. Most mondok valamit, tehát a, a világ legnagyobb elkönyv kiadóját úgy hívják, hogy Springer, Régen úgy hittek, hogy springer de ugye ez nem volt elegáns az, az elnevezés. Springer Business and Media, valami ilyesmi most a neve. 40 ezer elkönyvük van. Egyetlen egy elkönyvre nem tesznek uh, uh, semmiféle DRM-et. Uh, viszont őnek van egy trükkük, tehát ez most megint egy kicsit ilyen témasmacifikus. Ezek ugye tudományos és szakkönyvek. Kell találni egy olyan bodontot, aki megveszi tőlünk nagyon drágána az elkönyveinket és utána ő adja ingyen oda az embereknek. És az a vicc, hogy van ilyen bolond, ha Magyarországon nem is sok, de a könyvtárak élnek. Tehát a könyvtárak e euró tízezreket és százezreket fizetnek ezekért a könyvekért. Mondjuk egyetemi könyvtárakról van szó, és utána a saját közönségüknek ingyen adják tovább. Ez is egy megoldás, de ez nyilvánvalóan szép irodalomnál például teljesen alkalmazhatatlan megoldás. Nem biztos. Hogyha... Van egy jó a csapatban, van jó szápol, de azért lássuk be, hogy a művészek azok csak az utóbbi időkben élnek abból, hogy művészek. Korábban virában éjjel haltak, mert nem figyelhet nekik senkit. De mégis megszülettek azok a művek. Tehát egy, egy író, hogyha rákattam valamire, akkor az ki fog jönni a fejéből, ő publikálni akar, nem ebből fog élni, az előfordulhat, de a mű az meglás, az egyik. A másik pedig, hogy nézd meg most az androidot, mi a legnagyobb bajunk Magyarországon? A roha életben csak ingyenes Android appok vannak. Nem tudunk érte fizetni, akarunk, és az a baj a mindenkinek, hogy nem tud venni Android appot. Ha te fejeddel gondolkodik, akkor nem lenne baj, de baj van. És kérdezd meg sok embert, aki Androidot használ, ő szeretne fizetni, pedig biztos megvan valahol ingyen, de ő szeretne fizetni. Szóval szerintem nem annyira sötötőről. Egyébként ez még nagyon célközönségfutó is, hogy ki az, aki fizet, ki az a könyvetkire. Össze a 17 éves a, a, emberke, aki, a, aki még most készül az érettségére, annak marhára nincsen pénze arra, hogy fizessen. Tehát az így is úgy is le fogja tölteni ingyen, így sem fogja megvásárolni a példes goldban azt, a, a, azt az adott pénylet. Úgyhogy igazából nem termelődik ilyen szempontból a veszteség. Az idősebbek, meg akik, akik már elmentek el, el, el, elkezdtek dolgozni, Um, és tényleg van valami valami el, remélhetőleg magasabb bevételik, azok, azok azért már inkább fizetnek az ilyen dolgokat. És szerint, szerintem ez a jövőben is így, így fog alakulni. nagyon, nagyon célközönség függő az, ja, az, az, a, a az, az, hogy a, a gyerekkönyveket akarnánk kiadni, és nem Szifit, akkor lehet, hogy kétségbe lennék esve ilyen, ilyen, ilyen szempontból. Hát a gyerekkönyveket a szülők veszik meg, tehát az még. Gyerek, nem, ugye az, az a probléma, hogy a 17 évesek, 20 színvából 37 évesek lesznek, tehát, és hogy a második másodsz, szeretnél 17 évesek nem ugyanajan vagy, 37 évesek. Ténze lesz ideje, meg nem, nem fogtak ölni azzal, hogy barázsoljon. Azt hiszem, hogy most jött el annak az ideje, hogy megnézzük, hogy a közönségből szeretne kérdést feladani valaki. Az volt szól DRM-ről, és, Jó, és Jó, én... Történt. Történt. Én sajnos már 5 éve voltam, 17 éves, de ettől függetlenül önmerül ebben a kérdés, hogy a jelenlévők hogy látják, hogy a 100 forintos könyvet az úgy fogják 100 forintért megvenni, hogy DRM lesz rajta, ami továbbra is a, vása, a úgymond becsületes vásárlókat keseríti meg, vagy pedig azért, mert egy, amúgy is DRM-mentesek lesznek és egyszerűen fizetni fognak az emberek érte. Akkor, hogyha úgy fogalmazom át a kérdést, hogy arra vonatkozik, hogy a fizetős tehát hogy azért veszik-e meg, mert érem lesz rajta, vagy azért veszik meg, mert tisztességesen akarnak eljárni. Jó. Két példa még az ingyeneste. Kult szó, tűnviteri szoftvereket forgalmaztunk, nem volt soha védelem a szoftverünkön. És mindig jöttek, hogy... Tehát mikor miért nem véded le hát hardware Ez tehát ellopják a szoftveret, miért nem véded le? És azt mondtam, hogy aki lopott szoftvert akar venni, az se, se így, se úgy nem fog fizetni szoftveret. Akkor legalább az enyémet lopja el, mert ha mégis beindul a cége, akkor ő már kulcatra fog átállni. És rengeteg ügyfelünk jött, aki csak úgy így bejött, és az, hogy veszek egy számlázó programot. Megnézzük, nem, nem, nem, nem. És akkor éreztük, hogy hát ez valószínűleg már évek óta használja lopottan a programot. Tehát, tehát nem szabad védeni semmit, Üh, hinni kell abba, hogy előbb-utóbb az emberek megveszik a, a könyveket. Tehát a 100 könyv az védelem nélkül lesz. Uh, nekem több kérdés van. Bocsia, várjál én is e -t -t. <síthat> <síthat> <síthat> Szerintem sem szabad rátenni, tehát én íróként ellene vagyok a, a védelme, teljesen fölösleges, és amit itt beszéltünk, amit fel lehet törni, feltörik, amit feltörtek, azt továbbítják, teljesen fölösleges és megkeseríteni, pont annak az olvasónak a, a, az életét, aki kifizet, e, kifizeti a, a könyvét, a megfelelő pénzt. Ja, hál' Istennek! Ehm, a, ugyan nem erre vonatkozott a kérdésed, de a, a 100 forintos könyvek kapcsán, meg az előző beszélgetés kapcsán benem nem is felmerült egy, egy gondolat. A, a 100 forintos... Tehát, ez nem könyv, az novella azért. Oké, az e, e, jó, jól, rendben van, illetve Hát Dorkének a, a, a, Dorkének a megjegyzése kapcsán, hogy az íróból kijön, aminek ki kell jönnie. <hállt> Szívesen csónakáznik egyébként a csendes óceánon, komolyan mondom, de ez egy nagy probléma. Ez az odavetett mondat, ugyanis nagyon sok ember van, aki ír, és nagyon sok emberből kijön nagyon sok minden. És előbb-utóbb ez a nagyon sok minden, ez meg fog jelenni e a piacon, és ez viszont azt jelenti, hogy hihetetlen mennyiségű, nagyon rossz minőségű történet és könyv fog majd becsorogni a piacra, ami tényleg lehet értékesíteni 100 forintért, de most ebbe a, a, a, a csapdába nem szabad aztán majd beleesni. Uh, ez van, csak ezt akartam mondani. Hát a jó 200 forint lesz. De erre van, nagyon persze. Ah, persze. persze. Tehát ugye én mondtam is, hogy én nem nagyon hiszek a, a, a DRM rendszerekben, tehát te vagyok 10 perc alatt föl lehet bármelyiket. Uh, és igazából nem is kell hozzá a komoly hacker képzettség, csak a Google-t kell ismerni, hogy, hogy hogyan kell maga bepegyőrű szavakat. Uh, úgy például az SF kifejezetten azt, uh, azt gondoltuk, hogy nem lesz rajta tehát és reménykedünk abban, hogy ettől függetlenül még meg fogják vásárolni majd, a, majd az olvasók a, a, a könyveinket. És, és én azért tényleg egyrészt a Dvorkiráltan a említett lustaságra is építek, hogy most minek. Kezdjek el neki vadászni tovarránt oldalakon a, a, a könyveknek, hogyha egyébként az egyhattintásra ott van. Meg, meg, meg a lojalitásra is. Tehát tényleg mondjuk a sci talán egy kicsit könnyebb, könnyebb építeni az, az író vagy a sorozat a iránti, iránti lojalitásra. Vagy a kiadó például. Vagy a kiadó iránti lojalitásra, igen. Egyébként a, a, bocsánat, a DRM az tényleg inkább csak ártana, ugye, mert akkor elkezd akadályozni. Tehát akkor nem tudok kimásolni belőle három mondatot, ha olyan a délre. Tehát az, az, az tényleg abba az irányba vinné, hogy akkor inkább egy feltört torrentes töltenének le. Úgyhogy a, a, nagyon örülök, hogy ebben egyetértek, és, és tényleg nem kell délre. Arról kérdélek, hogy egy, az egyik kérdésedet tett fel, a leg, ami számodra a és akkor még másnak is adunk lehetőséget. első kérdésem az, hogy egy, egy. Kérdésem. Köszönjük. Köszönjük szépen. Mindig van egy akolmeleg a G-ek vagy a G-ek között, kinek melyik szó jobban tetszik. Hogy most már mindenki, gondolom, ebben a teremben olvasott már e-bookot, elszöveget, ahogy tetszik, elektronikus könyvet. És amikor van vagyunk, azt hiszük, hogy többen vagyunk, sokan vagyunk, elegen vagyunk. Valaha gondoltatok-e arra, hogy ha megnézitek, tágabbban a magyar internetes reakciókat az e-könyvekre, nem a sajátjainkat, hanem azon kívül, hogy ez nekem tetszik, én ezt akarom? A könyv héten voltam, egy héten keresztül, és mutattam a különböző kütyüket, elinkes inkes kütyűt, pda stb. De Ez nem könyv, én ezt nem akarom olvasni. A saját családomban közvetlenül van kilenc ember, én olvasok egyedül e Erre ti tudtok piacot építeni? Vagy még mindig rizikó? Tehát most elsőként benne vagytok, persze nyitjátok a határokat, de látjátok azt, hogy a magyar társadalom, nem a nemzetközi társadalomról beszélek, ahogy más az eszközkütyű, e-könyv, e-tartalom használata, hogy egyáltalán ez a pár százezer, egymillió alatti közeg képes lesz-e számotokra e-kulturális termékeket, adott esetben könyvet, piacot föntartam. Ez, ez lett volna az első abbahagyom, lenne még más is. Jaj, és hogy mi volt a 90-es években? Bunkofon. Többek közlekedési eszközként nem lehetett használni. De volt és most kinek nincsen mobiltelefonja? Annak a 98 év felett van, és táncol. Igen. Csak azt, az, az, az, az, nekem egy kérdésem van, hogy egy e, MP3 lejátszó vagy egy mobiltelefon képvisele akkora presztízsértéket, mint egy e-book olvasó. Mert persze én olvasom a metróm, az e a PD-n, és azt mondom, hogy de vagyok, de hány kerületi vagány HMC fog villantani azzal, hogy A, E, Egyszer van. el kell kezdeni. Ezt el? Ezt? Ja. Igen, de mondhatjuk most itt az asztal körülbelül, hogy igazad van, kezdjük előtér múlva, nem? Tehát így, ne? akkor már többet. Egyszer el kell kezdeni, és ez az az időpont, amikor el kell kezdeni. Hogyha 20 olvasnak, 20-an fogják elolvasni elbukon azt a regényt. 5 év múlva majd 200-an, 15 év múlva 200 ezeren, nem számít, egyszer mindent el kell kezdeni, és az első lépések is gyerek lépésekkel kezdődnek, nagyon jó volt a mobilos példa, én például hosszan ellenszegültem a, akkor, hogy nekem nem lesz mobilom, mert egyszerűen fogalmam sincs, hogy miért kéne. Most komolyan valamelyik nap otthon hagytam, egész frázban voltam, hogy, hogy csörög a telefon az asztalon, basszus kúcs Tehát Változik a világ, nagyon gyorsan változik a világ, és még, még egyszer ismétlem, nem, egyszer el kell kezdeni. Piacod lesz. Ez, ezért nevezzük Test ezt az SF Portálós dolgot. De tényleg, annyi, annyi sokat lehet olvasni meg, vitatkozni arról, hogy na akkor, hogy a fenébe kéne ezt az elmúlt kiadást csinálni, de ameddig nem csinálja valaki, addig tényleg csak elmélet lesz. Tehát most kifejezetten azért nap vagyunk, valószínűleg nem ebből fogok valami nagy karácsony ajándékokat vásárolni idén a, a, a szeretteimnek, Sőt, én azt gondolom, hogy valószínűleg ez, ez idén még biztos, hogy veszteséges lesz ez a, ez, ez a dolog. Minden, Számokat... Mindenki könyvet kap majd. <gül> én, ez jó, ez jó. Nem, átküldöm e-mailben ez a egyszerűen. Szóval egész egyszerűen azért, azért is akarunk ebbe belevágni, mert számokat akarunk látni. Egyébként egyfajta számot már látunk, azt látjuk, hogy napi másfél az Amazon kérdőt rendelnek az SF portálon keresztül. Tehát ez azért egy számnál lehet a sokkal nagyobb is, persze, de azt, azt látom, hogy egy kis, kis méretű oldalhoz képest azért van, van értékesítés a, a történetben. Nagyon-nagyon sokat kifejebb, a... Mi is támogatjuk az államot, mondja Sándor, igen. Tehát és egyébként kifejezetten nagyon sokan, meg, legalább elolvassák azt, hogy mi ez a ami Amióta fönn van a Kindor tesztünk, az a legolvasottabb az voltának. Tehát vannak ilyen jellegű statisztikák, ezek nyilván, nyilvánvalóan végesek. Tehát azt kell megcsinálni, hogy oké, okay, kiadunk. Körülbelül 15 darab könyvvel fogunk indítani, megnézzük, hogy ezt mennyi, hogyan, hogyan fogjuk tudni értékesíteni. De akkor ezek szerint már azt is tudjátok, hogy körülbelül kik, akik legtöltötték, körülbelül milyen vásáltatók? Bocsát, én meg a többiek hozzá orszászólás lehetőségét, jó? mennyire én látom ezt a mostani projektet, azért mindenki irgalmatlan a biztonságra játszik. Aha. Tehát ö, olyan dolgok bukkannak fel, ha jól gondolom, amik hát egy, uh, már nem megvehetőek, tehát nem tudsz vele, mondjuk, papírpiacot, kanibalizálni, mert már nincs. Tehát ezek a backlist dolgok, amik, amik régen voltak nagy duranások, amiket már valószínűleg nem így meg újra nyomni. Um, mindenki nagyon takarékosan ványik ezekkel a tervekkel, nem tud nagyot bugni. És hogyha, ne adj Isten, bedől a cucc mondjuk egy fél év akkor mindenkinek volt egy szép megis meg is izgalmas emberekkel, meg kipróbálta magát, és megy tovább. Tehát nincs veszteni való. Igazából azt akarom mondani, hogy ez, ezen az ügyön csak nyerni lehet. Lehet, hogy nem holnap, lehet, hogy nem hónap után, de előbb-utóbb nyerni fogunk. Én pontos számot tudok mondani, 5 év múlva pontosan 10 millió embernek lesz elbúkolvasolja. Jó, ja, mondok egy, egy másik pontos számot egyébként. A... 200 ezer telefon okostelefont adtak, tehát 200 ezer telefon van az országban, ami képes arra, hogy elbukott elbukot, megjelenítsünk rajta. Nyilvánvalóan ebből a 200 ezer emberből nem mindenki akar könyvet olvasni a telefonján. De, de lehet, hogy egy csomor azért nem olvasnak a könyvet a telefonjukon, mert nem is tudják azt, hogy hogyan lehetne ezen magyar nyelvű tartalmat adott esetben a olvasni. Tehát azt mondod, hogy egyfajta kultúdnisziós tevékenységet itt folytatsz? Én ilyen nagy szavakat nem alkalmaznék, tehát nem. Egész meg ki akarjuk próbálni ezt a dolgot, a és a pont. A jövő tengerén hajózunk. Mondok még egy pontos számot. 5 év múlva nulla forint lesz ennek a készüléknek az ára? Hát már most az gyakorlatilag, ha jól lesz han? Minden. kicsit több, ha jól Kell egy gyorsan. Én egy Talán dolgot a nem hallottam, amit egy teljesen megkérdik egy több száz éves rendszerre próbáltuk rám. Sehol nem látom azt a pluszt, amit... Uh, erre a technikára még lehetne fejleszteni, amivel versenyképesebb lenne a papírtönyvvel. Mert a mostani statikus tartalmakkal csak azt tudom kiváltani, hogy valaki mondta, hogy el tudom minni a könyvszára magammal, és hogyha rejtőt akarok olvasni, akkor rejtőt olvasok, hogyha... Azt mondom, hogy akkor azt olvasom a metron, viszont nem látok semmi pluszt, és már a mostani viszonylag fejlett a MacBook-olvasóknak is megvan a lehetőség, hogy egészen plusz ö, ö, funkciókat adjunk a, az macbook akkor, hogyha jól értettem, ennek a kérdésnek volt, hogy két rétege volt, az egyik az, hogy mostani e azok miben jelenthetnek puszt a papírólhoz, a szöveg szerint, A másik neki, része, neki talán... mi a továbbfejlesztésnek az iránya, szerintetek? Nem biztos, hogy tovább kell fejleszteni. Uh, vannak példák, pont az iPad-del kapcsolatban ugye az, a, az az idei évnek a sláger terméke az iPad, és láttam ugye nagyon szép, uh, nem csak devókat, hanem nagyon jól működő ilyen, ilyen magazin megoldásokat például, hogy, hogy hogyan lehet iPad-del úgy megcsinálni úgy, úgy egy magazint, hogy chili bili, uh, rábökök, uh, elindul valami, valami videó, és, és tényleg egy magazinos olvasási élmény, élményt ad át. Ehhez képest mondjuk egy Amazon-on egy kiindul az bar, amit a papados. De nem biztos, hogy kell az átlag embernek. Tőle. Tehát nem biztos, hogy ő, amikor, amikor egy irodalmi élmény vagy akkor ilyen full interaktív valamit akar, akar látni. Nem feltétlenül uh, Csilliműnek gondolom, de már egy kínül is megadja a lehetőséget, hogy ne feltétlenül egy statikus élmény. Részesül, hanem valamilyen online, eh, ahogy eh, azt hiszem te mondtam, hogy, hogy vannak már próbálkozások arra, hogy valami plusz adjunk. Tehát ne csak arról szóljon, hogy a papíros könyvet odaadtam néhány elektron formájába, hanem valami plusz szolgáltatást adjunk ahhoz, eh, jobban megérje, jobban kifizesse a eh, viszonylag magas árat az e az ember, mint hogyha ugyanazt kapnám papíron. Mert most nagyon sokan még azt mondják, hogy de az a kezemben van, megfogom, más érzés, hiába teszem rá a könyvszakú Tehát... Én csak azt tudom mondani, egy Gyun, hogy, gyún, hogy amikor, amikor az ember leül olvasni, akkor a legnagyobb barátja a csend. Tehát egy maximum egy fejlesztést tudok elképzelni, hogy amikor előveszem a, a, akármelyik e-olvasómat, és bekapcsolom, akkor egy csend hurok. Képződik körülöttem, de azt hiszem ez nem a következő néhány évnek lett a, a, a, a terméke. Tehát én sem tudom elképzelni, hogy mi, mi más. Tehát, most akkor bele gondolok, hogy felmegyek egy, egy weboldalra, ahol megszólal egy zene a háttérben, én attól frászt kapok, abban a pillanatban kikapcsolom. Nem hiszem, hogy rá kéne építeni bármiféle extrát ezekre a, a dolgokra, mert, mert egy könyvre nem tudsz olyan extrát ráépíteni. Maximum annyit, hogy ha nagyon tetszik, akkor ki tudom cserélni a nevemet a főszereplő nevével, és rólam szól a egyet. Nem gondolom, hogy ez egy több, a könyv maga egy több száz éve kialakult ö, ö, rendszer. Ugye itt most egy teljesen új technikát ö, hoztunk alá vagy hosszak alá, ez pont ugyanolyan, mint amikor, nem kell messzűen 50 50 évvel ezelőtt, 50 év, 30 évvel ezelőtt, egy telefonon volt egy társa, meg 10 és el se tudtad képzelni, hogy egy telefon bármi másra e, tudja használni. Fényképezhetünk ebbük olvasóval, de az már? Van egy nagyon fontos remény, reményteljes funkció az elbukóvasoknak olvasóknak, az, hogy felolvasni is képesek a szöveget, és ez a vakok gyengénletok számára egy erős fontos feature. Nem, nem nem hát ez ez több százezer embert érintett Magyarországon, időseket is, gyerekeket is akár. Azt hiszem, hogy ez a kerüktódó semük, tehát vannak könyvek, amiket olvasni szeret az ember, és ott akkor megmaradhat ez, hogy tényleg csak egy szöveg van, ott nem nagyon lehet ezt kihasználni. A, a képes, az eleve képes könyvek esetében lehetnek olyan funkciók, amik túlmennek a könyv funkcióján. Tehát én most láttam olyan könyvet már, ahol egy ilyen a könyvet egy monitorral kombináltak, ez egy gyerekkönyv volt, és akkor azt hiszem, valahol volt egy kamera is, és a gyereket belevetítette a monitoron belül arra az oldalra. Ahol éppen rohangáltak ott a Digon ez egy ilyen extrém, ez igazából nem egy de hasonló. Másrészt meg ezek a magazinos jellegű tartalmak, de, de van, amikor tényleg csak a szövegre van szükség, és egyébként igazából árt. Tehát egy, egy irodalmi mű esetében a képi megjelenítés, az sokkal inkább árt már, hogy az illusztrációk se, nagyon szerencsések, mert, mert a fantáziánkat beszorítják egy bizonyos keretbe, és az nem jó. Olyan esetekben viszont ezek a tényleg ilyen fapadosnak kinéző e-könyvolvasók jobbak. Bár azt hiszem, hogy technikailag ezek is rettenetesen sokat fognak fejlődni 5 éves távolodba, és nevetségesen fog kinézni. Tehát ez, ez egy pár év múlva ezek az e úgy fogunk rátekinteni, mint a 90-es évek elején, amikor ilyen táskaméretű ilyen ilyen mobilkészülékeket hordtak magukra az emberek. Azt gondolom, hogy ez egy tökéletes is. Az SF portálnak ez már legalább a hatodik alkalma, amikor foglalkozott elkönyves témákkal. Azt hiszem, hogy nem igényel nagy bátorságot az a Jóslás, hogy ilyenre még fog sor kerülni, viszont most megköszönném nektek, hogy eljöttetek és megosztottatok velünk a tudásokat és a véleményeteket. A témákat mindenképp érdemes tovább tárgyalni sörök mellett. Viszont a mai programnak a hivatalos része az véget ért azzal, hogy aki ilyen készülékeket szeretne közelről megnézni többféle tableteteink és olvasót, az megteheti. Köszönöm szépen, hogy éltek